Але ж я ніколи не знав, як цю необхідність зробити предметом літератури. Можу лише позаздрити тим, хто це знає. Отож, я не певен, що мої воєнні спогади становитимуть якусь вартість. А проте обминути цей шмат свого життя не можу. Його треба перейти, наче вкрити трупами поле. Нас чотирьох відрядженого вскав полку на прискорені курси політруків до Новопетергофа. Двох своїх колег пам'ятаю. Третій виповіз пам'яті, як і багато інших, з якими мене тоді зводила доля Черний Шов походив із донецьких шахтарів Його обличчя і сьогодні виразно постає в моїй уяві Одутле, зі слідами колишніх вугрів, воно було пористе, мов губка А може так його пороз'їдала вугільна пилюка Він був майже не письменний, що тоді не дивувало Фізичний та бойовий вишкіл недавніх дев'ятикласників був нижчий, ніж у людей фізичної праці – робітників і колгоспників. Це зницінювало їхню освіченість. Інколи навіть викликало зневагу та прізвиська такого гатунку – оранжерейний овоч, матусин синок, грамотійний доумок, тощо. Сержанти і навіть офіцери грамотністю не відзначались, отож вони, обігнавши грамотіїв у військовій муштрі, ставилися до них зі мстивою зневагою. Філімонов був одним із кращих полкових спортсменів, приємно було дивитися, як він на турніку крутив сонце, але грамотністю також не відзначався. Я фіксую увагу читача на низькому освітньому рівні моїх колег тому, що нам належало стати не лише вихователями бійців, але й отримати абсолютну владу над їхнім життям аж до застосування смертної кари. Як відомо, розстріл перед строєм не був рідкістю, останнє слово належало комісарові. Ми їхали до Ленінграда у звичайному пасажирському вагоні. Дивізія імені Дзержинського дала стільки курсантів, що ми заповнили весь вагон. Пригадую зупинку перед якимось мостом. Надійшла інформація, що міст може бути замінований. Нібито селяни бачили німецьких парашутистів. Не інакше, як їм поставлено завдання вивезти з ладу жовтневу залізницю. Люди висипали з вагонів, дивлялися у небо, озирали узлісся і луки мабуть, сподівалися побачити хоч одного замаскованого парашутиста. Це було наївно, навіть нерозумно, але в той час, і не тільки в той, на радянській землі чинилося багато нерозумного. І, звісно, ми, майбутні політруки, відразу ж організували патріотичний мітинг. Виступив і я, педалюючи вміння вишукувати метафори, і заслужив комплімент. Він говорить, мов, Еренбург. Як видно, чистолюбства мені не бракувало, бо й досі не забув того компліменту, що його кинув хтось із бійців. Жодних мін під мостом не було, потяг вирушив далі. Вже не пригадую, як саме нас перевозили з Ленінградського вокзалу до Новопетергофа. Але добре пам'ятаю одне. І краєм ока нам не довелося поглянути ні на Ленінград, ні на Новопетергофські палаци в оточенні садів і славетних водограїв. Нас одразу ж привезли на територію військово-політичного училища імені Ворошилова. Цікаво, що в Червоній армії не знайшлося політпрацівника високого рангу, чий ім'ям можна було б назвати політичне училище. Всі вони були винищені разом із комкорами та комдивами. Лишився той самий, всюдисущий Ворошилов, який умів догоджати Сталінові. Раніше училище випускало політруків для прикордонних військ. «Голубі зелені кашкети були дуже близькими родичами, ми це добре знали, але ми не знали, для яких потреб із нас мали виготовити політриків чи кістів протягом кількох місяців. На європейській частині Радянського Союзу жодних кордонів не лишилося. Чому ж ми все ще належимо до прикордонних військ? Може комусь видається несуттєвою деталь, яку я вже згадував, описуючи, як мене колись частувала дружина Первомайського». «Ідеться про вершкове масло, від якого я тоді відмовився, бо ніколи не вживав його, може, тільки крадькома пробував пальцем, коли мати готувала його на базар. А тепер, бач, чай з маслом входив до раціону курсанта, майбутнього більшовицького комісара. Ця деталь з одного боку показує, в яких страшних злидніх я виростав, а з другого фіксує оту суспільну межу, котру я щойно перейшов. Окрім кращого харчування, в училищі були значно ліпші спальні». Не на цілу роту, вкав на ескадрон, яка складається з чотирьох взводів, а лише на один взвод. Не було тісні ви, між ліжками більше простору, вільніше дихалося. Зате почалося щось схоже на учбову рись під командою Трушкова. Щоправда, тут я все ж таки до санчастини не потрапляв, вистачало сил на адаптацію.